«От дивак, подумав прибулець Джон Сміт. Хоча з подивом зауважив, що розмова зняла з нього напруженість відігнала страх. І що з цим чоловіком, писарем, легко розмовляти. Він як дитина, що бавиться словами, аби захистити себе від світу дорослих. Звідки він міг знати, що Антон за 20 років навчився розпізнавати людей і служив кожному прибульцю, ненав'язливо полегшуючи перехід до іншого світу. Хтось потребував гарантії, хтось усмішки, хтось негайного сну. Адже всі, хто приходив сюди, були бажаними гостями. Без них притулок давно поріз бур'янами, перестав би бути житлом. Хоча прибульці вважали інакше. Вони нікому не потрібні, вони сміття, їхні розум і руки здатні лише руйнувати, а не створювати. Багато хто з них нищив, вбивав, бездумно виконуючи чужі накази, доки опинившись над прірвою, не почув голосу, що просив шукати порятунку. Треба було відкинути упередження щодо притулку, який нібито є пасткою, стати довірливим, наче дитина, і вхопитися за незнайому руку. Навіть у безвиході мало хто обирав цей шлях. Прибулиць Джон Сміт вийшов на двір разом з Антоном, і сонце висвітлило його постать, ніби на сцені, через що все здалося йому неправдоподібним. Яблоні в саду, два будиночки, один навпроти другого. З вікна того, що зліва, виглядав літній чоловік, схожий на китайця, який усміхнувся до них обох і помахав рукою писареві, а Джону Сміту куметно вклонився. Щойно була пустеля із сірими, ніби живими пагорбами піску, з яких стирчали кістки людей і тварин, пронизливий холод вночі, спека вдень. А зараз зникла навіть спрага. Прибульцю раптом захотілося побачити тих, хто увійшов сюди до нього, як вони виглядають, поживши трохи в притулку, чи заспокоїлась їхня душа? Він не помічав співу пташок барвистого мережева квітів, делікатного запаху дозрілої малини. Антонові ж хотілося, щоб прибули спершу зрадів новому світові очима. Відчув, скільки можливостей приховано у ньому. Тут можна спостерігати політ жуків, перетворення гусинів метелика, навчитися передбачати дощ, читаючи хмари, зазнавати солодкої, втоми після неквапливої щоденної праці. Проте Джон Сміт почувався тут чужим. Напившись джерельної води, освіживши нею запалені очі, він на равлик сховався у своєму тісному минулому. У місті, обсипаному білим пилом, де був цементний завод, і доля усіх мешканців залежала від цієї споруди. Хоча це, звісно, неправда. Долю ми обираємо самі. Доля Джона Сміта не залежала від цементного заводу та й від нього не залежало також. Доля просто вийшла з-під контролю, і він змушений був два роки переховуватись у цьому проклятому Богом містечку, доки його не знайдуть, або доки не скінчаться невеликі заощадження. Кімнатка в бідної вдови робітника цементного заводу у шість кроків, завдовшків вісім. З най він виходив, коли стемніє, і звик до цього. Таба не стало грошей, і одного дня у містечку в'їхала велика чорна машина, блиск якої не міг затьмарити навіть білий пил. А шкода, бо Джон Сміт міг прожити отак решту життя на одинці з Мадонною. Це була листівка, подарована стареньким ченцем, Мадонна в червоній одежі з дитям на руках, оточена віночком з польових квітів. Єдиний його скарб бо ні для кого він не мав вартости. Під кінець Сміт продав годинника, остаточно попрощавшись із часом. Так було ліпше. Він однаково боявся і минулого, і майбутнього. Того дня, коли з'явилося авто, Джон Сміт з болем подумав, що навіть 20 років буде замало, аби стати своїм у цементному містечку. І згадав, що в юності йому розповідав п'яний волоцюга, з яким вони грілися підсічневими зорями біля багаття на пустирищі. Притулок можна відшукати лише тому, в кого немає іншого виходу.